A sátának omáján. És mondta az ura sátának észrevetted-e az én szolgámat, jóbot. A főpincér az asztalhoz vezette. Felállt a sátán, is úgy várta ott. Arcán halvány mosoly, jobb észrevette, bocsánat kérő már-már meghatott. Ő úgy örül. Megkönnyebbült felette, hogy jobb felő jó híreket kapott, s a meghívást, hogy végül elfogadta. Őszintén szólva aggódott miatta. Mert hát nem volt ez csöppet sem személyes. Személy szerint örült, hogy vége lett. Személy szerint az ízlésére kényes. Ok nélkül kárt okozni nem szeret. Az úr ragaszkodott az ötletéhez. Megint erőszakos volt szerfelett. Az embernek már csötti nyugta sincsen. Bolond utakra kényszerít az Isten. Beszél inkább jobb kicsit magáról. Az új család... Reméli rendben van, Hogy hét fiú, Az pont hét lagzi sátor. Elképesztő az idő, hogy rohan, Szerencsés halkat jó, Basszertív, bátor, Feláll a padlóról akárhogyan, A gazdaság is úgy hallott a szárnyal, ezres állatállománynyal. Ő néha mégis úgy találja, Mintha nem lenne választás, Egy pillanat, Lazac, gyömbérmártással megvadítva, Saját fogást nem tenyésztett vacak. Hol is tartott, igen, adott a minta. Kötött szabályok mentén játszanak. Hiába bőség, és balsos árapálya, Végső soron az úrnak lejt a pálya. Úgy érzi hát, hogy jobba a kéz a kézben egy Amfer játék résztvevője lett. S amit rájuk tukmáltak, voltak éppen nem konkurens hanem rokon szerep. Szamárpadban csücsülni büntetésben. Pattársak ők, mi végre? Meg lehet azért csupán, hogy jobb szeme kinyíljon. Ez egy huncot kis ausztál személy jön. múlt bántja hát, hogy így adódott. Mit mondjon? Ez a kávé már lefőtt. mélségesen megérti persze jobbot, nyilván a pokolba kívánja őt. Ezért van itt tisztázni ezt a dolgot. Nemet nem mondhatott az úr előtt. Az ő keze kiszabta rá el rendet, s kegyetlen helyzetet teremtett. Ekkor felállt, elnézést kért a sátán, a bárban egy sürgős hívása vár, és míg megpihent sejemzakója hátán a pillantása, jó érezte már, talán a szíveméjén erre várt lám, egy gesztus, ahol megértést talál. Ha visszatér, jó hát fölébe, zúgó fejét lehajtaná ölébe.